Розділ 15. Катастрофа. І їхні зустрічі набули характеру обміну заручниками. Крижаний погляд, сухий кивок, формальне рукостискання. Кожен отримував із рук іншого часточку своєї украденої волі, квапився геть, намагаючись скоріше забути принизливу процедуру обміну. Анджела виїхала з їхнього готелю і зняла невелику квартиру неподалік від центру. Вона думала, що влад не знає її нової адреси. Однак наступного ж дня після її переїзду Богорат повідомив владу вулицю, номер будинку, квартиру, поверх, прізвище господині, у якої орендували квартиру, і деякі подробиці. Біля порадного входу консьєрж є чорний хід із залізними дверима і кодовим замком. Однак двері квартири тонкі і замок не витримує критики. Людина, настрашена переслідуванням, могла б обрати найдійніший притулок, заклопотно сказав Богорат. Убивця повинен пройти повз консьєржа. Непевно, заперечував Влад. Не смішіть мене. Консьєрж – старенька бабуся. А кодовий замок, три цифри, відчинить будь-який сусід, якщо йому правдоподібно збрехати. У мене був кодовий замок, пане Палій, коли я ще жив у багатоповерхівці. І ще вечора біля під'їзду збиралася юрба страждених, котрих якісь тюті запросили в гості, однак забули повідомити – код вхідних дверей. Зрештою, якась добра душа написала код крейдою прямо над замком. Це було так зворушливо. Коротше кажучи, пане палій, ваша небезпечна протеже перебуває в дуже відносній безпеці. Утім, якщо за нею ганявся б справжній затятий виродок, який спеціалізується на вбивствах, тоді й у сталевому банківському сейфі їй не вдалося б сховатися надійніше. Ви мене заспокоїли, процідив Влад крізь зуби. Я нагляну за нею, серйозно сказав Богород. За нею і за вами. У мене ще не було цікавішої за ваші справи. Відьма і добродійник отруйниця і дитячий письменник. І зворушливо зустрічаються щотри дні, аби зазирнути один одному в очі, або плюнути один одному на черевик. Поспішають на зустріч під зигарем. Кумедна ж випарочка, їй же Богу. Влад сидів на вогкій лаві посеред площі, під косоверхою старою ялиною. Анжела щойно пішла. Тугає занепокоєння, завжди сягаючи максимуму за хвилину до її появи, тепер вляглися і станули, начебто й не було нічого. Влад сидів витягнувши ноги в заполюжених туфлях, і чекав, поки Анджела відійде подалі. Поки її червоний піджак, беззвучний кольоровий крик, помітний за кілометр, у який завгодно щільній юрбі, не зникне. Навколо площі щільним потоком йшли машини. Пішохідних переходів було два. Один підземний, прямо перед владовими очима. І з нічів'я він спостерігав, як зупиняються, вивищуються із кожною сходинкою з-під землі люди. Другий перехід був за владовою спиною. Саме туди пішла Анжела. Саме звідтіля хвилину по тому долинув дивний звук. Наче то сотня людей одночасно вхопила ротом повітря. а, -а, -а Гул юрби. Нерозбірливі вигуки. Влад обернувся. Але побачив тільки зеленокорічневі ялинові лапи. Тож, підхопившись із лави на бігу, він заздалегідь знав, що сталося. «Вона мертва. Він теж мрець. Кінець історії. Кінець». Потім йому було соромно за ці секунди. Соромно до багряних вух. Вобігцем огинаючи газон і ялинку, він страшенно жалів себе. Себе і Гран Грема. Більше нікого. За лісом ніг чудово проглядалася червона цятка на бруківці. Червоний анджелин піджак. На білих смугах зебри. Пропустіть, будь ласка, пропустіть. Хтось ухопив Влада за руку, боляче і чіпко. Він обернувся. Її штовхнули, сказав Богорад. Її штовхнули просто під машину. Я бачив це на власні очі. Влад відсторонив Відсунув зі шляху ще когось. «Ви лікар?» кинули йому на вздогін. Він не відповів. Анджела лежала на спині. Крові не було, і без того вистачало багарянцю. Влад подумав, що ненавидить людей, які вигадали червоний одяг. Анджело. Її погляд насилу його знайшов. Зупинився на його обличчя. «Відідіть!» «Це поліцейські. Дорогу бригаді!» Крізь юрбу справді пробиралися люди в білих і синіх халатах. Звиснула і одразу ж замовкла сирена. «Я її чоловік», – гаркнув несподівано для себе Влад. Відійдіть самі». З'явилися ноші. Владу зернуйся в пошуках Богорада, але того ніде не було видно. «Я поїду до лікарні. Я її чоловік». «Замовкніть», – втомлено кинув елітній лікар. Молодий з переляканими, гарячково зблискуючими очима, щось пояснював поліцейському. Розмахував руками так, що народ довкруж сахався налякано. Неподалік стояла жовта машина з розчахнутими дверцятами. Владу здалося, ніби він бачить ум'ятину на неновому запелюженому капоті. «Розтопіться, відійдіть, вам тут цирк чи що?» Влад, не питаючи ні в кого дозволу, вліз до машини, куди вже поставили ноші, сів поруч. Анджела не заплющувала очей. Час від часу погляд її затуманювався, спрямовувався в нікуди. Тоді Влад щільніше стискав її пальці, і Анжела з видимим зусиллям фокусувала погляд. Двічі або тричі її вуставу рухнулися, але Влад так і не розчув ні слова. З блимавками з сиреною з усім цим виттям і сполохами, швидка котила по місту. Йшла, брела, не мчала, тяглася раз по раз пригальмовуючи, хоча шлях попереду був вільний, розчищений автомобілями, що сахнулися в різнобіч. Швидше. не витримував Влад. Що ви робите? швидше. Лікар дивився на нього тужно й люто. Скоріше, та скоріше ж. Заткнися, лагідно порадив лікар. Машина рвинула було вперед і потрапила коло самовоїну. Лікар підстребнув на низькій лаві, а Анджела дивно так зойкнула, прошили з тіла. Начебто сухе дерево під подувом вітру. Лікар виявився. «Легше, легше, дідько!» Влад замовк. Тепер найменший струс повільно повзучої машини бив його, наче струмом. І він бачив, лікаря било теж. Анджела на руках потроху холола. Запах, який годі забути. «Ідіть!» – сказав роздратований лікар. «Ідіть поспіть!» Від того, що ви тут стерчатимете, користі не буде нікому. «Впустіть мене», – попросив Влад. «Ви що просите. Геть! У мене немає часу з вами тут…» Влад відійшов. Оздорож стіни стояв ряд клеєнчастих крісел, ніби в кінотеатрі. Тож Влад сів, притулився по до холодної стіни, приплющив повіки. На секунду. Йому 15 років. Він у кіно, а поруч сидить Іза. Гризана сіння і сміється не Влад. Глядачі попереду обертаються і роздратовано сичать. Влад пошепки просить Ізу не нариватися, але вона не слухає і знову хихотить. Влад дивиться на екран. На екрані кругле темне вікно. осцилограф Щось із курсу шкільної фізики чи ні? Поперек вікна простягається зеленовато-світла зубчаста лінія, нерівна, як верхівка далекого лісу. Переламаний обрій. Глядачі попереду вже не соромляться гучно говорити. Їхні голоси луною відбиваються від стін. Накривають собою весь зал. Гуркочуть у вухах, але Влад не розуміє ні слова начебто говорять чужою мовою. Тоді глядач із кресла позаду притискає до владової потилиці холодне дуло пістолета. Владові незручно, але він терпить. Вони ж усе-таки в громадському місті, тож треба поводитися стримано. Зелена лінія здригається, зубці рідчають. Секунда, і замість нерівної каракелісу попереду влада тягнеться морський обрій, гладенький, прямий, ніби проведений під лінійку. «Кінець!» – голосно промовляє глядач із крісла прямо перед владом. І захихотить. Той позаду щільніше притискає пістолетне дуло до владової нерухомої затерплої потилиці. «Давай!» – кричить глядач попереду влада. «Давай же, давай!» – і лається гидкими словами. Але влад знає, що фільм скінчився. Пряма поперечна лінія, все тягнеться і тягнеться. Влад розуміє, треба встати і піти. Зараз у залі спалахне світло. Зараз. Влад примруже очі. Вона вільна, говорить глядач із пістолетом. Той скрісла позаду. Вона цілком вільна. Я ненавиджу цей фільм. промовляє Влад уголос, і Іза, нарешті, перестає сміятися, а натомість бере його за плечі і добряче струшує. Пане палій. Влад розплющив очі. У жовтому світлі коридорної лампочки над ним нависав роздратований лікар той, котрий проганяв його хвилину тому, той, який просив забратися з дороги. Вона жива, сказав лікар, їй пощастило. Значить так. – промовив Богорат. – Нам з вами треба гарненько поміскувати, що і як говорити поліції. Тому що, як мінімум, потрібна доглядальниця біля входу до палати. Кремезна така доглядальниця зі зброєю і бажано з бойовим досвідом. А поліція може приставити до вашої подруги охорону, тільки якщо буде заведено справу про замах на вбивство. Тільки якщо ви – ми – чітко зуміємо пояснити, що цей замах не був першим. Листів із погрозами у вас немає? – Ні. – заперечливо хитнув головою влад. «І не було». «Хм!» – промормотів Богорат із жалем. «Кепсько, що ви не одружені». «Як чоловік ви могли б, але ви не чоловік». «Я повинен бачити її щотри дні», – наполягав влад. «Може, частіше, але ні в якому разі не рідше». Богорат дивно на нього покосував, але змовчав. Подумав, почухав носа. «Ось що, я спробую. Втім, це я сам, це моя справа. У мене є добрі знайомі в поліції. Справа про замах буде заведена. Тільки подумайте спершу, чи потрібно це вам». Адже тоді спливають факти, що, наприклад, перше ж запитання, чи є у вашої коханки вороги? Вона мені не коханка, – заперечив Влад. Ну, гаразд у дружини. Чи є вороги? Хто може бажати їй смерті? І якщо справа потрапить до ініціативної нелінивої людини, то потрібно? Га, Владе, мені потрібно, щоб вона жила, – процідив Влад крізь зуби майже з розпачем. Інше неважливо. Ну, жити вона буде, бо Горад легковажно махнув рукою. А ось якщо спливуть ті дані смерті її чоловіків і коханців? Як ви думаєте?» Вона нікого не вбивала. Різко кинув лад. «Вам видніше», – гмикнув Богорат. Переслідувач так не вважає. Влад насупився. Богорат навпаки, осяйно посміхнувся. «Пригадуйте, я говорив вам, що професіонали так не діють. Це не професіонал. Це чиїсь друг або родич, одержимий, так би мовити, помстою, або там ще якимись мотивами. Ви сьогодні обідали? Я ні». «Може, складете мені компанію?» «Я не хочу їсти», – сказав Влад. «А треба», – заперечив Богорат. «Треба. Ходімо». Це була вже сьома їхня зустріч. Внутрішній лічильник попискував усе голосніше і тривожніше. Однак до червоної позначки залишався за владовими підрахунками ще якийсь час. Особливо, якщо уникати доторків і зустрічатися на свіжому повітрі у натовпі. «Я їздив у гості до сімейства Снігів», – сказав Богорат, невимушено крокуючи поряд із Владом, яскраво освітленою центральною вулицею. Влад зупинився. І? Ходімте, ходімте. Я відразу назвався і без безнатяків пояснив, що з колишньою мачехою пані Ксенії, доньки покійного Оскара Сніга, сталося лихо, що її багато спадкоємець Снігів спробували вбити, причому на очах у свідків, і що в поліції ось-ось буде заведена відповідна справа, і що перша ж підозра, перша ж ниточка, приведе сюди, до затишного будинку Снігів, де я підростаю двійко онученят покійного пана Оскара. І буде дуже шкода, якщо їхнє дитинство зіпсує новий судовий розгляд і, можливо, вирок. Але ж це блеф, непевно кинув лад. Звісна річ, кивнув Богорат. Але я дуже вправно вмію блефувати. Через півгодини після мого візиту пані Ксенія сама, напевно, здивувалася, як це вона примудрилася купитися на мої погрози. Але мені важливий був один тільки момент, момент істини. Коли вона повірила мені... І взялася моєму мимоволі виправдовуватися. Виправдовуватися? Влади, серйозно сказав Богорат, я не правидець, звичайно, і не всюди сущий, але готовий закластися на праве вухо, що сніги не наймали вбивцю. Поміркуйте самі. Якби вони найняли вбивцю, вони найняли професіонала адже так? Не знаю, кинув Влад. Мені здавалося, що замовити вбивство далеко не так просто, як викликати, наприклад, таксі. Богорат махнув рукою. Запевняю, вас. Ця складність непринципова. Сніги купують усе першокласне, от і вбивцю знайшли б. Це не сніги, не їхній слід. Тепер я майже впевнений у цьому. Ось ці крапельниці, баночки, апарати і шланги, всі ці супутники хвороби, немочі в смерті, всі вони нависали над дуже блідою, дуже тонкою, коротко стриженою жінкою. Лацидів поруч, під його білого халата огидно пахло дезінфекцією. Анджелині очі були розплющені, але вона дивилася повз нього у світлу стіну за його спиною. Влад розумів її. Якби він лежав ось так, оплутаний катетерами, а поруч так само зворушливо сиділа Анджела, він, напевно, ні на секунду не повірив би, що її привело сюди щось, окрім страху за власну шкіру. Крім сліпих пут. Які перетворюють на Рабан кожен живий об'єкт. Справи на замах на вбивство так і не відкрили, поліцейської охорони не виділили. У лікарні Анжелу охороняли богорадові співробітники. Спочатку влад теж сидів у палаті безвилазно, але потім з жахом зрозумів, що внутрішній лічильник контактів давно вже зашкалює і що з Богорадом принаймні не можна більше зустрічатися без крайньої потреби. Сисік помітив, що владу некає його, і витлумачив зміну в їхніх стосунках по-своєму. «Я не вимагатиму доплати, пане Палій, і ніколи не нав'язуватиму послуг, за які ви не змогли б розрахуватися». У відповідь влад промукав щось невиразне. Анжелі судилося провести в клініці кілька місяців. Молодий лікар, витягши її з того світу, днював і ночував у своєму відділенні. Він трясся над Анжелою так, як не кожна квочка клопочеться над своїм виводком. Він неодноразово повторював Владу, що коли вже цю жінку вдалося врятувати, було б злочином виходжувати її без фанатизму. Він так і говорив – без фанатизму. І її очі його при цьому фанатично поблискували. Влад чудово розумів, кому, крім Бога, він зобов'язаний порятунком Анджелиного і свого життя. і ще він розумів, що буде з молодим медиком одразу після Анджелиної виписки. Якщо вона, зрозуміло, проведе в клініці, необхідні для видужання кілька місяців. Чи вони приймуть прив'язаного лікаря у свій дружний кочівний колектив? А як бути з нянечками, сестрами, санітарками, які щодня доглядають за нею, обережно перестилають постіль, роблять уколи і перев'язки, виносять судно, прибирають у палаті? Я легкодухий, думав Влад, я нічого не можу вдіяти. Людина щойно видряпалася з того світу, черепно-мозковою травмою, з важким струсом, ледь жива, зовсім нетранспортабельна людина. Що я можу зробити? Анджела лежала під черговою крапельницею, а Влад сидів поруч, тримаючи її за руку. Він міг би, звісно, сказати, що зовсім не пута привели його сюди. Вона почула б, але навряд чи повірила. Він міг би сказати, що переживає за її життя, а зовсім не за своє, вона либонь знайшла б у собі сили посміхнутися. Він міг би бурмотіти щось безглуздо ніжно заспокійливе, запевняти у швидкому вирішенні всіх проблем і остаточному видужанні, але не хотів множити фальш, якої без того було чимало пропахлій болем палаті. Сама ситуація, коханий чоловік, морально підтримує постраждалу в катастрофі, кохану жінку була фальшива наскрізь. Точно так само він сидів над нею вчора, і позавчора, мовчки, без єдиного слова. І Анжела, хоча й могла вже говорити, теж німувала. Мовчання було частіше за будь-які слова. Але сьогодні, за хвилину до того, як він підвівся, щоб йти, вона розліпила вуста. «Треба в іншу лікарню. Час іде, розумієш?» І замовкла, стомлена цією тирадою. Вона до стовпів, зазирнув у її гарячково-близькаючи очі, очі. «Не можна, послухай, тобі не можна, нічого тут не вдієш». Тобі треба ще хоча б два тижні. Хвилина минула. До палати зазирнула медсестра. Нагадати Владові про закінчення побачення. Анджела мовчала. Дивилася жорстко і вимогливо. Не можна, сказав Влад, коли погляд медсестри став ну дуже сердитим. Послухай, тобі не можна. Влад знав, що його вважатимуть божевільним. Коли сивий професор, оглядавши Анджелу через кілька днів після аварії, буквально затяг його до свого кабінету і замкнув за собою двері, Владу здалося навіть... Зараз його битимуть. Але ні, просто надійшов час так званої серйозної чоловічої розмови. З професорського боку ця бесіда була жестом розпачу. Він зневажав влади і не приховував свого презирства. Після того, що зробив до цієї жінки її палатний лікар, після того, як її витягли струни за волосся, після всього цього, яка відплата? Пацієнтка була вперта як віслюк і не піддавалася на жодні вмовляння. Вона жадала негайно залишити муніципальну лікарню, і перебратися до приватної. Тут її, бачите, не влаштовувала кваліфікація персоналу. Кваліфікація персоналу, подумайте лише. А натхненником і основним виконавцем цього абсурдного задуму був, звісно, рід чоловік пацієнтки, екзальтований дитячий письменник, навіжений, егоїстичний, не усвідомлюючи елементарних речей. Ви розумієте, що ви ризикуєте її життям. Транспортування смертельно небезпечне для неї. Ви що, не можете зачекати «Ще хоча б два тижні? Вона написала цю ідіотську заяву-відмову. Але ж ви розумієте, що відбувається?» «Розумію», – сумно думав Влад. Учора він мав розмову з тим самим лікарем. З тим самим, у кваліфікації якого вони з Анжелою нібито засумнювалися. Владу дуже хотілося сказати цій пригнічений, відданій, по суті, людині, що нікому в житті він, Влад, не був настільки вдячний. Але медик не хотів слухати. Після того, як Влад попросив його і двічі повторив своє прохання – не розшукувати пацієнтку в її новій лікарні, не намагатися нічого про неї дізнаватися, після цього лікар не захотів слухати більше нічого. Він глухомовив «Моя совість чиста» і побрів нескінченним лікарняним коридором. Через 4-5 днів після Анджелиного від'їзду в нього головного лікаря травматичного відділення муніципальної лікарні почнеться депресія. Загостряться всі хронічні болячки, може станеться ще щось настільки ж малоприємне, Утім, Влад знав, що це ненадовго, кілька днів і цей чоловік оживе знову, і, можливо, незабаром забуде про невдячну вибагливу пацієнтку. Влад знав, що зараз рятує йому здоров'я і, може, життя, але все одно на душі було тоскно. Але ж мав відбутися ще й власний переїзд. Анжела боялася його, і Влад боявся його. І не дарма. «Навіщо?» – запитав Богород. Він підстеріг Влада, коли той вибирався краткома з лікарні через чорний хід. Спеціально, щоб не зустрічатися з приватним детективом. Ви змінюєте клініку, це правда? Влада, але навіщо? Тут ми відпрацювали охорону, війшли в контакт з усіма нянечками, коховарками, санітарками. Захаре, кинув різко Влад. Я не призначав вам зустрічі. Де й подівся фірмовий Богорадів іронічний прищур. Зараз очі його були круглими, надиво скривдженими. Влад ніколи б не подумав, що Богорад уміє так дивитися. «Ну, я перепрошую», – сказав він нарешті. «Пробачте». Повернувся і пішов геть. Влад наздогнав його, хотів узяти за лікоть, але останній миті забрав руку. «Захаре, ця жінка небезпечна для оточуючих. Хто тісно спілкується з нею хоч трішки довше, ніж годилося б, потім уже не може без неї жити. Фізично не може, вмирає. Або накладає на себе руки». Богорад повільно обернувся. З хвилину дивився на Влада, пильно-пильно, наче очікував, що Влад скаже з посмішкою «Я пожартував. «Але Влад мовчав». «Щось таке, я й почав був Богорад». «І ви? Ви вже не можете без неї, так?» Влад кивнув. «Як вона це робить? Хімія? Гіпноз?» «Ніяк», – заперечив Влад. «Це відбувається мимо волі». «Звідкиля ви знаєте?» «А от знаю все», – пояснив Влад. Розтулив болорота і закрив його знову. І пішов собі швидко до лікарняних воріт, кинувши спантеличеного Богорада самого. Ще ж не пізно відмовитися, – прошепотів Влад, – сказати їм, що ми передумали і все переграти. – Ти знущаєшся? – запитала Анджела. Пробач, швидко промурмотів Влад. Чому він не вірив, що вона здатна на те, що робить зараз? Чому він упевнений був, що вона, не моргнувши бровою, прив'яже до себе хоч і половину міста, якщо в цьому буде дещо це вигоди? Її переклали з каталки на ноші. Санітари діяли вміло і обережно, але Влад побачив, як їй незатишно і зле як вона ледве стримується, щоб не знепритомнити. «Я тут», – сказав навіщось. «Я бачу», – відгукнулася Анджела. «Ну що, приляжемо на доріжку?» І посміхнулася. Вони кочували з лікарні в лікарню. Це завдавало Анджелі нових страждань, та й владу вартувало сивого волосся. Вони змінювали розумних лікарів на дурних і знову на розумних, спритних медсестер на криворуких і знову на криворуких, добрих санітарок на байдужих і знову на байдужих. Глад розумів, яку колосальну послугу вони роблять і лікарям, і медсестрам, і санітаркам, часно рятуючи їх від необхідності лікувати Анжелу. Він чудово усвідомлював, що без Анжелиної ініціативи, без її впертею навіть жертовної рішучості змінювати оточення раз на два тижні, він навряд чи зумів би на таке зважитися. Богорат Кінню слідував за санітарною машиною, що перекидала з лікарні до лікарні дивну мандрівну пацієнтку і ось де знову бралися за Анжела на лікування, примудрявся заново організовувати охорону. Влад давно пояснив йому по телефону про власну фінансову скруту. Та на це Богород незворушно відповів. Нові послуги робляться на знак спокути за його Богорадову помилку. Він був поруч з Анжелою, коли її намагалися убити, і не встиг утрутиться, а отже він доведе цю справу до кінця і цілком безкоштовно. Мабуть, Богород відчував, що Влад уникає зустрічі з ним, а може за професійною звичкою вмів не впадати в око. Однак, як увечері Влад утомлений пропахлий лікарнею збирався повернутися до готелю і трохи поспати, сищик знову виник на його шляху, і замість жахливої заклопотаності на його обличчі читалося торжество. «Гм, Владе, можна вас на півгодинки?» «Осін», – сказав Богорат. На білому аркуші паперу намальований був квадратно міцний чолов'яга зі смужкою вусів над верхньою губою. Високий, короткострижений, у джинсовій курсі поверх смугастої футболки. Круглі темні окуляри сповзли на носа, низько на чолі сиділа карта та кепка. Малюнок явно виконаний майстром. Видно було, що людина напружена і злякана, а його джинси, як і куртка, куплені в дуже дешевому магазині. Ніяких особливих прикмет – родимки, шраму, бородавки – у намальованого чоловіка не було. Це ваш малюнок? – запитав Влад. Богорат самовдоволено кивнув. Я засік його, коли він кинув Анджелу під машину. Бачив зі спини. У тій самі кепечці. Він, видимо, не вельми заможний. Обличчя, якщо пригадуєте, я тоді не роздивився. І відразу спочалася метушня. До чого дурні люди? Можна було тоді ж на місці його схопити. Але поруч стояло дівча-піддиток та її перелякана мама, та ще дідок з паличкою та якийсь шмаркач, що розгубився. «Від киля ви знаєте?» – запитав Влад. «Я їх усіх знайшов», – сказав Богорат не без гордощів. «Власне кажучи, коли ми захочемо». Якщо ви таки звернетеся до поліції, для цього є всі підстави. Його бачили мінімум четверо, і в мене записані їхні адреси. Але до справи. Цього, він тиснув у малюнок пластиковою ложечкою від Морозива, цього красення бачили на подвір'ї лікарні. Він приходив нібито когось провідати. Довго намагався з'ясувати щодо умов і розцінок. Мій хлопець, якого я залишив учора на чергуванні, вичислав його і викликав мене. А я відразу зрозумів, що людина, яка штовхнула її під колеса, і цей цікавий телепень та сама особа. І ви дозволили йому піти? Певна річ. Тільки я дозволив собі провести його. З нього такий же найманий убивця, як з мене доярка. Покажіть картинку Анжелі. Вона спить, сказав Влад. Богорат кивнув. Отже, завтра вранці покажете. Щось підказує мені, що вона його впізнає. Неодмінно. Захаре, промурмотів Влад. Не знаю, як вам і дякувати. Рано, серйозно промовив Богорат, закидуючи в рот чергову кульку шоколадного морозива. Подякуйте потім». «Хто там?» – запитали з-за дверей оббитих облупленим дерматином. «Я знизу», – вимогливо говорила дівчина в махровому халатику. «Ви нас заливаєте, від вас вода тече». Цю дівчину Влад бачив і в у першій в останньому житті. Вона була співробітницею детективного агентства «Фенікс», і в халатик та капці вона переодяглася щойно на поверхніще. Зараз розпатлана і роздратована – вона страшенно схожа була на сусідку, яка тільки-но вискочила з м'якого крісла перед телевізором. Класнув замок. Двері відчинилися, і тієї ж самої секунди Вогорат увірвався в квартиру, як вода вривається в каюту напів затонулого корабля. З глибин коридору до Влада долину в неголосний здавлений звук, а дівчина в халатику чомусь позіхнула. Влад надовго запам'ятав це її позіхання. Так вразила його тієї миті парадоксальна дівоча реакція. У квартирі впав стілець. А потім невидимий богорад у крикнув. «Можна!» Дівчина в халатику акуратно відклеїла пластир від вічка сусідських дверей. Засунула білу стрічечку до кишені і спокійнісінько почвалала сходами вниз. Влад, здолавши раптову слабкість у колінах, зробив крок у безвольно розчахнуті двері чужої квартири. Вузький коридор. Дзеркало. Дерев'яний стілет, через який владу довелося переступити. Пахло яєчню. Смачно по-домашньому. Безпечний, затишний запах. Сюди, погукав Богорад, ідучи на голос, лад увійшов до кімнати. Чоловік сидів на підлозі. Очі в нього були круглі, тьм'яні, наче олов'яні калюшки, і цими олов'яними очима він невідривно дивився в дуло чорного Волгоградовського пістолета. У кутку кімнати бурмотів маленький телевізор. "Вона тебе впізнала", вагомо кинув Богорад. "І ще четверо свідків. Немає сенсу віднікуватися, ти спікся". Чоловік на підлозі на силу відірвав погляд від пістолета. І подивився на Влада. На дні його переляканих очей щось начебто врухнулося. Владу здалося, що чоловік цей опізнав його, однак наступної миті той відвів очі, ніби обпікся, і знову скосив позір на пістолет. Утім, куди б дивився сам Влад, якби на нього ось так наставили зброю? Прицільно. На тому чоловікові не було зараз ані круглих темних окулярів, ані кепки. Влад гарячково намагався зрозуміти, чи схожий він на олівцевий малюнок Богорада. Напевно, був би схожий, якби не жах, що перекосив його обличчя, як підсохли клей тонкий папір. Навіщо Богораду знадобилося погружувати зброєю? «Я все чисто віддам», – затинаючись, промовив чоловік на підлозі. «Усе віддам. Там, на поличці, у книгах. Чорний такий корінець. Мала енциклопедія ентомолога. Там три сотні, більше немає. Клянусь, це останні гроші». «Не клей, дурня», – ласково порадив богорат, ховаючи пістолет. На екрані телевізора билися. Смачно з хрузкутом і хеканням. Ось свідки. Богорат витяг з кишені аркуш паперу. Імена, адреси, телефони, підписи. Тебе бачили не тільки тоді, коли ти штовхав її під машину. Тебе бачили, коли ти викрав самоскит. Очі чоловіка на підлозі покруглішали ще більше. Ого, куди? Я не не. У тебе є шанс. значимо, додав Богорат. У тебе є шанс зізнатися. Здатися самому, прийти з повинною. Це можливо полегшить твою долю. Тим паче, що вбивство не відбулося. «Ти тільки скалічив людину, от і все. Навіщо ти приходив до лікарні? Хочеш поранену жінку добити?» «Яку лікарню?» – белькатів чоловік. «Я, я сам у лікарню лягаю через тиждень. У мене є довідка, у шухляді. Вона там у столі. Про те, що мені необхідна операція. Я сам у лікарню, у мене страховка. Резцінки!» «Ти хочеш лягати в ту саму лікарню, де перебуває жінка, яку ти ледве не вбив?» «Яка жінка? Я не знаю ніякої. Про що ви?» Анжела стах. Жорстко кинув Богорат. Чоловік на підлозі знову перевів погляд на влада. Кліпнув. «Анжела Стах? При чому тут? Я не знаю. Ви!» Він раптом підняв руку, тикнув пальцем у владові груди, наче звинувачував у чомусь. «Ви – дитячий письменник. Вириваєтеся, наче бандит, до чужої квартири. Це, Це я зараз викличу поліцію. Це вас, дитячий письменник. Треба ж таке!» На екрані телевізора стріляли. Хто свалявся на підлозі з дірою замість правого ока. І влада потроху починала млоїти. Як так сталося, що він опинився в цій захращеній кімнаті перед смертельно наляканою спітнілою людиною? Що якщо відбувалася помилка? Окуляри, кепки, олівцевий малюнок? А що коли це зовсім не він? Якщо ця бідака насправді не має стосунку до того, що сталося з Анжелою? «У мене серце!» – мимирив чоловік, притискаючи руку до грудей. «Коронарні судини! Мене ж інфаркт міг би через вас! Ви вбивці, ось ви хто!» «Що ви хочете від людини? Ну що, не знаю я ніякої Анжели Стах. Та хіба мало в житті доводилося зустрічати Анжел? Не пам'ятаю». На екрані телевізора когось били у живіт, у пах, обличчям об стіну і знову в живіт. «Хресь, хресь, хресь». Влад подивився на чоловіка, жалюгідного, якого били дрижаки, а сам забився у кут, поглянув на висколеного Богорада. Рішення прийшло саме собою. «Я йду». Сищик смикнув кутиком рота. «Ви що, повірили йому?» «Я йду», – втомлено повторив Влад і повернувся, щоб вийти з кімнати. Анжела впізнала людину на малюнку. Впізнала і не впізнала. Вона бачила його десь і колись, але колись, з ким і з приводу чого, не могла пригадати. Могла вона бачити його по телевізорі. Він міг бути, наприклад, учасником якоїсь ідіотської вікторини. Щорічно сотні людей стають учасниками вікторин. Можливо, цей самий бідаке навіть виграв якийсь чайний сервіз. Камера крупним планом охопила його обличчя і саме тому воно закарбувалося в анжеленій пам'яті. Могла вона просто переплутати, помилитися. Богорад не припускає помилки. Що ж, Влад розпрощається з Богорадом, грав сліщики-розбійники і без того затяглася. Він звернеться в поліцію. Це давно слід було зробити. «Стійте!» – Владно сказав Богорад за його спиною. «Стійте, інакше вам доведеться пошкодувати про своє рішення. Дуже сильно пошкодувати. Ви погрожуєте мені?» – поцікавився Влад не обертаючись. Ця людина могла стати вашим убивцею, глухо пробасив богорат. Ні. звискнула людина на підлозі. Я його взагалі вперше бачу. Я його тільки на книжках, на останній сторінці. Він письменник, я його раніше не бачив. Ця людина стане вашим убивцем. Якщо ви побоїтеся бруднити об нього руки, сказав богорат, і її вбивцею. Ні. звиснув чоловік іще голосніше. Я у поліцію, я поліцію, сусіди, поліцію. Уже ви викликали напевно. Боград витяг з кишені піджака маленький плаский телефон. Не треба кричати, я сам викликаю поліцію, просто зараз. Влас стояв, не знаючи, як чинити. Йому б хотілося, щоб зустріч із поліцією відбулася по іншому, не в чужій квартирі, куди його ніхто не запрошував, не при заляканому господареві, без усіх цих пістолетів, погроз, усмішечок. Бо град скоса на нього глипнув потяг носом повітря. На кухні чайник горить. Будь ласка, зніміть його з вогню. Нащо нам ще й пожежа? Влад переступив з ноги на ногу. Йому не хотілося підкорятися розпорядженню Богорада, але запах смаленого з кухні відчувався тепер дуже чітко. До того ж, був привід спокійно залишити кімнату. Кухня була теж тісна і страшно обдерта. Тут не було ремонту років 20, і тут місяців зодва серйозно не прибирали. Стіл був увесь у кружечках від брудних чашок. Чайник давно википів і тепер потихеньку плавився. Влад повернув вимикач на плиті, механічно витер руки об штани. Сів на ненадійний табурет, утупився в темне вікно. Муркотіло радіо. Влад простяг руку і додав звуку. У кімнаті бубонів Богорадів голос, заглушений музикою. Інший голос довго не відповідав йому, а потім таки відповів. Бу-бу-бу-бу-бу. І знову Богорат. Хвилина, друга, третя, четверта. Владу захотілося непомітно прошмигнути повз кімнату до вхідних дверей і потихеньку втекти. – По праву! – Влад здригнувся. Чоловік не кричав, навіть верещав. Не тямлячись від люті, голос був не Богорадів. Влад вибіг на кухню, зупинився в дверях кімнати. Господар квартири стояв тепер на вкарачках. Червоне від гніву обличчя його опинилося прямо перед лицем Богорада, який завмер схилившись низько низько. право!» – оголилися дрібні зубенята. «По право! Вона вбивця! Вона, вона вбила Соника! Тільки нічого не можна довести, і ти нічого не доведеш!» Богорад сидів нерухомо. Однак кожен волосок на його короткостриженій голові стояв сторчма. Владу здалося, що він чує спалахи синеньких блискавок, грозові спалахи, що проскакують між волосинками. Мисливська стійка. «Вона сука!» – повторив чоловік і смикнув головою, вказуючи на Влада. «Він уже знає. Він знає, що вона сука. Усі, хто з нею був, знали, що вона така. Вона занапастила Соника, і не тільки його. Я знаю, вона і цього доведе. Уставай!» – рівно сказав Богород. Ривком підняв співрозмовника з підлоги, спритно підсунув крісло під його пухке озаддя, обтягнуте тренувальними штанями. Ногою висмикнув із розетки кабель досі увімкненого телевізора. То соник залишив спадщину? Ні, швидко промовив чоловік у кріслі. Соник був геніальний, але бідний, і він нічого не залишив. Вона його вбила, вона сука, річ не в грошах. Влад усе ще не розумів, що відбувається, бо гораць коса глипнув на нього. Самсон Ведрик, художник, порізав собі вене. То ти тепер мстишся? Це вже людині в кріслі. Врахуй, сказав той, болісно мружачись, що ти вибив з мене ці слова. змусив під дулом пістолета. Навіть якщо в твоїй кишені диктофон нічого не доведеш. Це не свідчення. Це так, ля-ля-ля. Богорат гмикнув, знову взявся за телефон. Після мелодійного набору зависла пауза. Мовчав його співрозмовник, потонувши в кріслі. Мовчав лад і сірим більмом дивився знеструмлений телевізор. Артура, швидко кинув Бугора у трубку. Зв'яжися з оформлювачем картини Ведрика Ведрика Самсона, художника. Скільки їх, де виставляються, кому належать, як осіннюється зараз терміново. Ти нічого не доведеш. прошепотів кругловкий. Ти. Телефон в руках Богорада писнув двічі. Ало, поліція. Слухай. затято крикнув чоловік, скулившись у кріслі. Якщо ви залишите мене в спокої, я розповім. Самсон Ведрик був молодшим із двох братів. Красині Розумака – власник численних талантів. Він закінчив школу з відзнакою. Він легко міг вступити до будь-якого навчального закладу, наскільки завгодно престижного, але ніяк не міг знайти свого покликання. Можливо, тому що звик ставити до життя і до себе, певна річ, трохи завищені вимоги. Провчившись послідовно в юридичному, дипломатичному і еморихідному інститутах, він відкрив у собі задатки живописця і вступив до художньої академії. Причому потрапив на курс до видатного, дуже успішного майстра, який відразу ж розглядів юнакові його незвичайний талант. Фрол Ведрик був старший за брата на п'ять років. І він не тільки не заздрив успіхом малого, але й радів їм як своїм. З дитинства виконуючи при золотому хлопчику роль няньки, опікуна й захисника, Фрол у глибині душі вважав Соника трішечки своїм сином. Це було тим більше справедливо, що батько хлопців пішов з родини, коли Сонику не було й трьох років і постійна боротьба за власне жіноче щастя забирала в матері весь час і сили. Хазяйновитому і ретельному фролу хотілося носитись з кимось як курка з яйцем. Сунику просто таки необхідно було, щоб із ним панькалися. Отже, братні стосунки відповідали таємним бажанням кожного і були настільки ж міцними, як союз притертих один до одного болта і гайки. Жодного разу за всю свою довгу юність суник не зустрів дівчини, яка посміла б відповісти ні. Раз аби двічі він починав зустрічатися з жінками, з якими одночасно зустрічався і брат, але той не вбачав у цьому нічого дивного. Зрозуміло, соникові смаки багато в чому визначалися смаками фрола, то чи варто було ображатися? Злі язики плескали, начебто соник відбивав у фрола жінок. Фрол ставився до його витівок так само поблажливо, немов молодший братик позичав у нього пластмасовий пістолет. Особисте життя в обох не складалося. Фроло з юних років хотілося мати власний будинок, дружину і кількох дітей. Але йому не щастило, з жінками і братові не фартило теж. У Соника завжди було багато шанувальниць. Вони буквально вішилися на нього гронами, ходили по п'ятах, шли на очайдущі, щоб його обкрутити, вигадували вагітність і навіть справді вагітніли від когось на стороні і йшли до Соника з претензіями. Вони намагалися його шантажувати, подумати лише ні. Дивовижа, на які брудні прийомчики здатна Безсовісна баба у своєму прагненні втримати і прив'язати до себе чоловіка. Сонек закінчив художню академію знов-таки з відзнакою, однак дуже скоро з'ясувалося, що смаки екзаменаційної комісії категорично не збігаються зі смаками потенційних покупців. Сонек був вихований на класичних зразках, тоді як публіка вимагала, що простіше і що крикливіше. Він не міг продати нічого більшого за олівцевий ескіз на серветці. Серветку купив якось разу у ресторані якийсь іноземець. Очевидно, людина зі смаком. Фрол, працюючи на той час адміністратором в ентомологічному музеї, вважав за свій обов'язок фінансово підтримувати брата. Соник приймав його гроші з вдячністю, Мало не зі сльозами на очах. Фрол, розуміючи, що діється в братовій душі, повторював йому 10 разів на день. Тільки робота. Не варто орієнтуватися на смаки юрби. Рано чи пізно про Соника заговорить. Треба лише не здаватися і працювати, працювати і не перейматися фінансовими питаннями. І соник працював. Він лягав спати о п'ятій ранку, крутився серед богеми, іноді випробував удачу в казино. Але на кожен великий виграш припадало по трі дрібні програші. Жив у майстерні, що її орендував для нього Фрол. Спав на розкладачці і задовольнявся дещіцею. Дивлячись на його роботи, Фрол не сумнівався у швидкому визнанні. Однак улаштовувачі престижних виставок чомусь увесь час відмовляли. Зрозуміло. Завжди так важко пробитися в тісну грубку кріпко згуртованих своїх, які не пропускали чужого. Якось пізньої весни брати саме обговорювали перспективи літнього вияжу, але на нього категорично не вистачало грошей. Сонек, супротив ролової волі, вирішив підхалтурити і трохи заробити. Взяв тюдник і пішов у парк, пропонувати перехожим свої послуги портретистам. Коли художники зустріли його, конкурента у штики. Однак була неділя, погідний день. А тому роботи вистачало всім. Соник намалював щукату дівчинку в уїдливо-жовтій блузці, намалював сумовиту дівку з зібраним у дульку волоссям. Дівці портрет не сподобався, тож вона пішла обурена, так нічого і не заплативши. Сонику набридло сидіти на складаному стільчику, він хотів був потихеньку рухатися в напрямку ресторану, коли на алеї з'явилася жінка в помаранчеве як апельсин в сукні. Не помітити її міг тільки сліпий або дальтонік. Соник, зачарований провів її поглядом, потім скочив зі свого брезентового стільчика, наздогнав помаранчеву пані і перепинив їй дорогу. «Оце так колір», – сказав Соник. «Я художник». Він уклонився, притискаючи до груди, вологий, білячий пензлик. «Оце так колір. Я хотів би написати ваш портрет у цій сукні. не проти?» «Отім, можливо, їхнє знайомство відбулося зовсім по-іншому, в іншому місці, за інших обставин. Може. Усе може бути». Соник розповідав про неї щоразу по- різному. І не тому, що хотів обдурити Фрола. Просто він, як справжній художник, уже створив свій міф. Як шкода, що напади натхнення в талановитих людей інколи викликають не надто гідні індивіди. За кілька днів Анджела вже жила в сонниковій майстерні, на другій розкладачці. Тобто спали обоє на розкладачках, а любили один одного. А це траплялося мало не що години просто на підлозі, на зведених матрацах. Соник хвалився Анджелою, як не хвалився ніколи, ані шкільною золотою медаллю, ані кубком студентської спартакіади, ані новими роликовими ковзанами. Соник навідував близьких і дальніх знайомих, задля щастя познайомити їх з Анжелою. Він почав працювати в новій для себе манері, розкутав і безглуздо, і хоча роботи його, як і раніше, не продавалися, зате улаштовувачі виставок нарешті змилостивилися. Видно, крапля за краплею і камінь точить. Так сталося, що змова проти Соника дала тріщину саме тієї миті, коли він захопився Анжелою. Їй вистачило нахабності переконати його, що саме вона, вона стала причиною успіху. І Соник, на жаль, повірив. Отже, роботи Соника почали виставляти. Спершу потроху, а потім усе частіше і частіше. Нарешті відбулася персональна виставка Самсона Ведрика, а за нею ще одна і ще. Про Соника, як давно пророкував Фрол, заговорили, та, на жаль, заговорили і про Анжелу. Усі одноголосно стверджували, що ця жінка прекрасна, що вона одухотворена, що вона з маленького художника зробила великого, майже геніального, що будь-який чоловік усе життя мріє про таку зустріч, що Анжела – досконалість, чарівниця, фея, подарунок долі. Фролу боляче було слухати цю балаканину, просто фізично боляче. Популярність соника була нагородою за руки напруженої праці, і як легко жінка з вулиці примазалася до його слави. А він не бачив, не зауважував її основного мотиву – користі. Він носився з нею як учитель зі школяркою, а Анджела ж прийшла до нього дуб-дубом, нерозвинена, неосвідчена, вкрай обмежена особа. Соник відчував особливе задоволення, підтягуючи її за університетським курсом літератури, історії, естетики. Він метав перед нею тони бісеру. Він малював її в помаранчевому платі, без нього і взагалі без одягу. І сорок варіантів Анджели дивилися з різних кутків його майстерні, за оренду якої досі платив Фрол. Усі, хто бачив колосальну різницю їхніх культурних потенціалів, блискуче освічений тонкої душі художник і напівписьменна дівка, ласа як сорока на все блискуче, чекали, що захоплення Соника скінчиться через місяць-другий, ну, в крайньому разі, через півроку. Проте незабаром відбулося весілля, не надто пишне, але велелюдне і навіть веселе. Анджела і Соник надягли обручки. Подумати лише. Фрол був упевнений, що його свободолюбний брат доскону залишиться Неокільцьованим. У законному шлюбі минув рік, а щастя Соніка не меншало. Він усерйозно шукав підробіток, хотів орендувати нарешті нормальну квартиру, поселитися там з Анджелою і завести дитину. Подумати лишень. Усе через що Фрол пожертвував власним будинком і власним благополуччям, кар'єра Соніка, його робота і його слава поставлено було на карту з примхи дівки в Помаранчевому. Якби дні подаровані Анжелі, Соник присвятив творчості якби якби. Землю хочеться загризти, коли подумаєш про це. Ні, Фрол не ревнував. Принаймні, на початку. Принаймні, йому хотілося вірити, що він зовсім не рівнує до цієї жінки. Її вимогливість і зарозумілість разюче контрастували з тим, ким вона була насправді. І всі це бачили, крім Соника. Фрола вона зненавиділа відразу ж із першої зустрічі і недвозначно дала зрозуміти, що не бажає бачити його частіше, ніж раз на півроку. Фрол не засмучувався в цій обставині якби з нього не випливало автоматично, що зустрічі двох братів теж стали досить нечастими. Фрол терпів, розуміючи, що час усе розставить на свої місця. І час засвідчив, що Фрол мав рацію. Якось сразу відповідь на звичайну примху, а Соник страшенно втомлювався і його нервова система іноді давала збій, вона просто зібрала свої речі і пішла. Цей очінок продемонстрував справжню ціну її кохання. Однак Соник, людина ранима і чуттєва, не міг зробити з цього відповідних висновків, тож він просто впав у депресію. Фрол ніколи ще, ніколи не бачив брата в такому розпачі. Навіть у дитинстві перед вітриною іграшкового магазину, коли мати відмовилася купити плюшевого слона, і соник, не в змозі знести образи, впав на асфальт і став, захлинаючи сльозами, хамселити ногами в червоних сандалетах і шкіру замінника по землі. Здавалося, соник з божеволів. Він кидався на Фрола, рвав одяг на ньому і на собі бився головою об стіну. Фрол боявся викликати швидку, а раптом брата заберуть до божевільні. Він стримував і умовляв Соника цілісіньку добу без спочинку. І той нарешті перестав кричати і метатися. Ліг на свою розкладачку, скрутився, як муха в окропі, обкопивши куліна руками, і затих. А ще за добу Соник так і лежав, байдужий до їжі та питва і блідий, на стінка. Фрол знайшов у його записничку старий Анжелин телефон. Самої Анджели там не виявилося, але якась варлива бабуся таки погодилася назвати інший номер, і по цьому таки номерові відповіла нарешті помаранчева пані Алло. Фрол крізь зуби процідив усе, що думає про неї, і пояснив, що сонику через неї дуже зле і що він нізащо не став би дзвонити їй, якби не одна обставина. Соник цілком можливо зараз умре. І вона примчала, начебто, її хвіст. Скипидаром намазали. Зачувши її голос, а вона сухо кинула фролу привіт. Соник смикнувся на розкладачці. Анджела підійшла і ласково доторкнулася до його плеча, і соник підхопився, завалюючи хистку конструкцію з брезентою алюмінію і вчепився у свою жінку, як п'яниця в пляшку. Фрол вражений був до глибини душі. Уже тоді в нього вперше майнула думка, що помаранчева пані зачарувала соника, наслала на нього приворот або щось такого штиву. Усе ніби повернуло на круги своя. Закохані марили одне за одним, спали на двох розкладачках і пристрасно м'яли боками два зведені матраци. Однак водночас дещо змінилося. Соник тепер боявся втратити Анжелу. Жодну жінку він раніше не боявся втратити. Всі вони боялися втратити його, і усі зрештою втрачали. Тепер усе перемінилося. Соник вперше в житті почувався невільним. Звичні його веселищі потроху вщухали, і він майже занедбав роботу. Ось вона ціна шаленого захоплення. Ось воно одруження, обручка на пальці та інші принади. Якось соник, хильнувши чарчину, знов-таки щось не то бовкнув. І Анжела знову пішла. І усе повторилося спочатку. Соник спершу пив, а потім умирав. Плакав, звивався, бризкаючи піною. І Фрол не знав, що робити. «Подзвони їй!» – слізно благав соник І зрештою подзвонив Анжелі сам і крикнув у слухавку, що любить її понад життя і просить пробачення, і взагалі. А Анжела знову примчала, як торпеда. Суник від смерті перейшов до щастя, і фрола виставили за двері. Останні кілька місяців подружнього життя Суника були наче м'ясорубка. Жінка, чоловік і жінка лаялися, мало не щодня. Анжела лила крокодилові сльози. І хто крім неї був винуватий? Чому б їй не відпустити Суника, Не дозволити жити, поводитися так, як той вважав за потрібне? Навіщо тицяти йому в обличчя щодня? Своєю, бачите, індивідуальністю. Хто створив її цю особистість, зліпив по цей глинці з випадково підібраної на вулиці сировини. Хто, як не Соник? Звісно, з Соником нелегко було спілкуватися. Але він мав на це право. Він був геній. А Анджела не могла, бачите, пережити його розартованого тону. І Соник не звик до причіпок. Йому чим раз гіршало і гіршало. І тоді Фрол подумав, що братові може допомогти знайомство з іншою жінкою, клин-клином. На маленькій квартирі Фрола потяглися побачення його брата з однією зовсім юною дівчинкою, студенткою художньої академії, щиро закоханою в соника і його роботи. Соник повеселів, і Фрол був упевнений, що все позаду. Влада перекірили жінки над його братом подолана тепер залишається лише трішки зачекати. Анжела чекати не стала і вона вистежила соника, виістину в неї був собачий нюх, і застукала прямо в обіймах ніжної дівчинки. А брат був настільки безтурботним і захопленим, що навіть не замкнув за собою двері Фролової квартири. Ось цієї однокімнатної. Мерзотниця, шпигунка, доросла баба влаштувала нічогеньку виставу з цілком життєвої ситуації. Чого саме, чого вона не зрозуміла? Яке право мала вона передавляти Сонику хоч якісь претензії? Особливо після того, як перетворила його життя на пекло. Дівчинка потім розповіла Фролу про Соникове страшне лице, що він стовпів, дивлячись у вічі своїй помаранчевій пані і ані пари з вуст, коли та розвернулася і пішла. Соник попрощався з дівчинкою, одягся і вийшов слідом. Повернувся в майстерню, зібрав докупи всі анжелені портрети і в їхньому товаристві порізав собі вени. Ось, мовив фрол Ведрик, світла тут немає, зате сухо. Деякі в рамах, деякі без рам. Промін ліхтаря вихопив з темряви якусь синю рожеву пляму. Придивившись, лад розглядів синього лебідя на рожевому ставку. Богорат гмикнув. «Це не його роботи», – сказав фрол Ведрик. «Це тут сковище, загалом. Його роботи там». І пішов попереду, а білий промін ліхтаря впивався йому в спину. «Ти ж не робитимеш різких рухів?» – поцікавився Богорат. «Тут», – Ведрик повів рукою. «Освітлення повинно бути хороше. Краще денне. Усі його роботи підписані в правому нижньому куті. От лишень що ви хочете побачити, що я нічого не вкрав?» Богорат гмикнув іще раз. «Помста через десять років, малоймовірно, Ведрику. Забагато. Все тужив за братом, а через десять років узяв, та й... «Ви нічого не доведете», – швидко заперечив Ведрик. «Можливо. Але роботи Самсона належать його вдові. За законом». «За законом?» – Ведрик обернувся. У світлі ліхтаря його спотворене люттю обличчя виглядало, наче намальоване на м'ятому простирадлі. В очах стояла образа, багаторічна, свинцева. Головна образа його життя наче то слово «за законом» стало особистим його ворогом, кошмаром, прокльоном. «За законом? Вона ця сука?» «Якщо я ще раз почую це слово», – рівно сказав Влад, «я заткну його тобі в глотку разом з язиком і зубами». Ведрих смикнувся. «І відповісте. Бо все, що ви робите, зі мною незаконно. Це вас будуть судити, а не мене». У кишені Богорада запищав телефон. «Ало?» З надвору за величезними вікнами шумів вітер. Унизу підморгував закритий гілками білий тьм'яний ліхтар. Пахло, здається, оліфою і ще чимось специфічним. Влад ніколи не був у майстернях художників, але специфічний запах був йому чомусь знайомий. Слухаю, додав Богород. Ага, ага. Ну звісно, дякую, Саню. Промін ліхтарика піднявся вище. Білим пальцем уперся ведроку в обличчя. Ось і все, фроле. Мотив у тебе гарний такий мотив. Брехня категорично заперечив Ведрик. «Брехня!» Богорад обернувся до влади. На останні роботи Ведрика до непристойності зросли ціни і продовжують рости. Дві мініатюрки, що він подарував друзям, пішли на аукціоні по 20 тисяч кожна. Тут Богорад повів рукою, позначаючи навколишній темний простір. «Просто золоті гори якісь, так?» Фролл спробував висковзнути зі світної плями. Богорад наздогнав його променем ліхтарика. «Стояти!» З таким мотивом, фроле, тобі треба завмерти і не рухатися. Брехня. нудно повторив Ведрик. За спиною в нього Влад здригнувся, з'явилося обличчя. Великі маски блікували в білому слабенькому світлі ліхтаря. На картині зображено було худорлявого молодого чоловіка з маленькою гострою борідкою. «Хто це?» – механічно спитав Влад. Ведрик повернувся всім тілом, приплющив очі від сліпучого світла. «Це я, не ваша справа. Це мій портрет, ясно вам?» Мій портрет теж не належить мені за законом. В обличчі молодого бороданя вгадувалося щось невловиме від фрола Ведрика, квадратнули цього і тлустого. Юнак міг би бути Ведрику, наприклад, небожим. Дивно, тихо сказав Влад. Дивно, що вона не впізнала. Вона не впізнала? Ведрик пірнув під світлий промінь, що загуркотіло падаючи. Темна тінь сахнулася вбік, і промінь метнувся вбік. гупнув на підлогу ліхтар. Ведрик відскочив від Богорада, зробивши його спробою схопити, і загоркотів унизхідцями. Зідтіляв відразу ж долинув в його жахливий крик і короткі, нерозбірливі репліки кількох чоловічих голосів. «Хто там?» – поцікавився Влад. «Поліція», – пояснив Богорад, піднімаючи ліхтар. «Усе, йому не викрутитися. Можете спокійно спати, пане Палії. Життю пані Анджели Стах нічого не загрожує. Влад зачув іронію в його голосі. «Хотів відповісти?» По-перше, подякувати, по-друге, попросити вибачення, що так нерозважливо проговорився, а по-третє, спробувати порозумітися. Пояснити, що Анжела, що вона, але він не встиг. Промін ліхтарика вп'явся в темне полотно. З полотна і з темряви дивилася зухвала, весела, жива і сильна жінка. Владу пізнав її одразу, хоч та й була на років десять молодшою, хоча й зображена у авторському баченні Соника, Самсона Ведрика, кожен мазок якого... Клався замиловано. Світло, тінь, рух, подих, життя. Ну що ж, цілком пристойно, сказав Богорад за його спиною. Непогана робота, правда? Влад не відповів. У задушливій майстерні йому привидівся запах літа і апельсинів.